بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا جاى والنهار ما خلق الذكر والانتى ونساءكم من من عطاء والتقوى صدق به حسنا وما من دخيله وسقنا بالحسن فسييسره لليسر وما يغني المال واذا تردى النار نار العدا ونرنا الله فرت بولا فانذركم نار تنتظر قال <سؤال> اصلح الذي كتبه وتو الله سيدنبه الذي يتي مالوه يتزكى ما من يوم الدين تجزا الى لقاء وجه ربي العلى وسوف يرضى تركي عمل خذ قسمه ده او یود عمل مقبول و عمل مردود دانا چه ار عمل کون اغا مقبول ده یا ار عمل مردود ده نا یود عمل مقبول و یود عمل مردود اذا دعا عمال ندی براور دید او سیر شاید داشت پاک تلچه پڑ دکی مغلوقات ارد فلچه ظاہر کی مغلوقات ظاہر کی مغلوق اینا نشپاوز براور دی ندی براور او شاید دی چې په راګی دی الله نور ما ده نو نور ما ده برابر دي دي برابر دي سوي کې زمانونه ده برابر دي اوسوي کې انسان دي برابر دي مدانګي امزه تاسو دي مختلف تاسو عامل دي برابر دي کې ستارو دي ادا کی دخواہ حکم آتا ورکی ادا کی یو یو سرید دخواہ حکم کئی منی ازان ذاتی دی بدات دانت عمل کئی بدات پکی پولاو پخی چل پخی لوگ دی متیازی پکی چی ناکو نیو دا عمر شرد دا دے چیک اتیان کئی بی ماں عمر اللہ که په یتي انکه د نه اساند په امر له دان ساتي ا دریم شرط و صدق به روزنا ا تصديقې د کلمې دې توې مومنه وي دا دې شته کې اتيان په ما مر الله کئ او ځان دې عزت نه ساتي نند مزريږي کې ما مر الله کئ او بذاتم کئ ایمان پکې نشته نه به نسې کیږي دا دې شروع کی ناسان بکودل رجنه تا ان دې زما کار قبول شي او دې ګرور او معاف تم آکه چې بوخل یو کو اتيان په مامور الله ان کو اصل کې وای مان نور کول او معظم ذکر کی چې مان نور کوي اغه معظم نو بدن موږ یې ان اتيان په مامور الله نه کوي یو اوستانا ځان به پرواसे چه دا بدعات تی ادافش سکلی دی نظام بچکم نا پار سوار سمشن اتقذیب کهید اکلمی توحید محسان مکود لرجانم تا چه دا شرائط نی کراسان یا قیونی یا دونی یا دیولنی افا ازب انوانا سید اتمال کل کی علاقشی منبان بیان دے دا تے املا اختیار دے دا اول اداخر زمان اختیار دے نیارون تاسو دورنا چلنبی بوئی ا دند مچینه دیتا مگر باد باخ آ باد چې دنیا کې تکزيد د الله کتاب کو اذان اړو او ته د الله دی کتاب ا دند د بچی دی ورن پرېزګار چورکو یې مال اذان پاکو انو اچاله زخه اجر چراره بدلای ور کولا نعمتین دچا اجر نو مگر کوشش کو د رضا منځه د الله اجر دې چې الله رضا کی